Съзнателно излъчване. На един разговор стана въпрос за развитието на ясновидството. Учителя каза по този въпрос: Качете енергиите горе в главата, за да се развие преди всичко радиото ви. При ясно слушане или седмото сетиво има три гласа. В един случай гласът идва до ухото от страни на разстояние 75 см. Такъв е гласът, който е викал на Самуила. Самуиле! Самуиле! В друг случай гласът е отгоре, от божествения свят. А когато гласът иде от духовния свят, иде изпод лъжичката. Това, което ти говори гласът, после го проверяваш. Един брат попита за излъчването. Излизането от тялото излъчването е за малцина. Преди години един български писател дойде да ми разкаже своите преживелици, които не искаше да споделя с други. Той мислеше, че е умопобъркан. Но обед си почивал, както обикновенно. Но по едно време се е намерил в средата на стаята и вижда тялото си, Проснато на леглото и с затворени очи. Някой зад него му говорил, това си ти. А той казал, ако това тяло съм аз, тогава аз, който гледам, кой съм? Подхванали го и го сложили вътре в този, който лежал. Казах му, твоето духовно тяло се е отделило от физическото. Онзи, който е гледал, си бил ти в духовното си тяло, а той си призна. Цяла седмица не съм спал. Страх ме е да не се случи пак, казах му. Не бой се, няма да ти се случва често. Това е заради да се покаже, че не си тялото, а си нещо друго. Това ни най-малко не е анормално, а е една опитност. Оттам насетне той се заинтересува да изучава тези работи. Една сестра каза Учителю Скоро в една лекция вие бяхте казал, че всеки от нас трябва да умее съзнателно да се излъчва вън от тялото си най-малко веднъж на година. И за 70 години най-малко трябва да се излъчва от 70 пъти. Това прилича на следното. Човек в тялото е като в затвор. Хубаво е да можеш да излизаш навън от затвора и свободно да влизаш в духовния свят и после пак да се връщаш в физическото тяло. Е, има някои, които не им се разрешават да напускат затвора. Това е вярно както в обикновения живот, така и в духовния. Нали има някои затворници? Пущат ги да отиват в града, после се връщат, а други не ги пущат вън от затвора. Една сестра разказа, че тази пролет през месец май имала случай на излъчване. Било при вечер и както лежала, почувствала, че извън тялото си на известна височина, около 20-30 см, минала през стената и се понесла напред. Виждала седлото под себе си и релефа на планините. През всичкото това време на излъчване чувствала мир, радост и любов към всички. Като се върнала в тялото си, веднага разбрала огромната разлика. Летяла като птица и се радвала като облак. А сега трябвало да ходи по земята със своите земни грижи. След това един брат запита как може да стане съзнателно излъчване. Това става, като се концентрираш и излъчването иде само. Обаче изисква се и друго условие и то може да се постигне само ако имаш мир, хармония и временно да не се мисли за външния свят. Някой казва, искам да съм ясновидец. Ако си ясновидец, ще си нещастен. Ще видиш, че далеч не иде, убиват някого и не можеш да му помогнеш. Или някой звяр разкъсва човек в някоя пустош и не можеш да помогнеш. Виждаш, че някой се дави далеч в някой водовъртеж и не можеш да помогнеш. Ще видиш, че някой от твоите околни имат лоши чувства и неразположение към теб. Тогава кой ще те избави от това? За да не стане това, ясновидецът трябва да мине през една нисша област на астралния свят и да проникне в една по-висша област на невидимия свят, където ще вижда причините на нещата. Някой път ни се дава добро, за да ни избави от някое нещастие. А когато ни се дава зло, то е за да ни избави от някое по-голямо нещастие страдание се дава на човека, за да го избави от едно голямо зло. Методите на всемирното бяло братство дават възможност да се получи ясновидство в една по-висша област на невидимия свят, в по-висшите светове. Ясновидството не е лесна работа. Човек, като има ясновидство, ще има и мъчноти, ще има и съблазни. Понеже като види някой човек, ще види неговото минало и ще узнае, че в миналото е бил престъпник и той трябва да има голяма духовна сила, за да се отнасе към него, пак така добре, със свещено чувство, не само външно, но и вътрешно. Това не бива да измени отношението му към него. Човек може да развие своята чувствителност. Пространството около нас е пълно вълни, с музикалност. Ясновидецът наблюдава, че върху горната част на главата на религиозния човек слиза една струя от светлина. Един брат каза Вие в една от последните лекции казахте, че трябва да развием хиредолистника, който се намира на най-горната част на главата, понеже той е телефонната слушалка, чрез която се свързваме с Бога казахте, че чрез този център се проявява Бог. Човек трябва да държи хилядолисника в изправност. Той трябва да функционира правилно. Човек, като отправи умъ си към божествения свят, към божественото, като мисли за Бога, хилядолисникът вече работи и се развива. Например, както някой, който се упражнява да пее събужда и развива музикалния център на главата си, също така и хилядолистникът се събужда, като мисли човек за Бога. Обаче човек, освен с мислите за Бога, може като спомагателно средство да си служи издвижение на ръцете, при което да допира с ръце горната част на главата, дето е хилядолистникът. Например, Изговаряне на някои формули може да прави обливане с ръце. Даже хората, без да съзнават, постоянно си бутат главата. Това е за да развият центровете там. Има и други секретни методи за развитие на хилядористника, но за сега човек трябва да се задоволи с малко. За мъчните задачи се изисква дълго време да се приготовляваш. За всяко нещо Бог е приготвил специфично време и същества. Също и съчетание с хора. Един мой познат, директор на Държавната печатница, каза, че вечерно време, като влезе в стаята, когато лампата не е запалена, вижда ореол около главата на жена си. Един ден ще виждаме ултравиолетовите лъчи. Ние мислим, че всичко ни е вече известно. Когато влезеш в духовния свят, ще имаш вяра. Няма да оплуваваш на никого освен на Бога. Инак не можеш да издържиш и да се върнеш. Ще направиш първи опит, втори, трети, десет опита. Ако човек иска да влезе в езотеричния живот, в живота на една по-висша реалност, трябва да развие възприемчивостта си защото човек не може да влезе в невидимия свят, ако съзнанието му не се разшири. Това не е механически процес, а е един вътрешен процес. Казано е в писанието. Ще ви изпратя духа свята го. Трябва да работиш за разширение на съзнанието. Мислете върху това. Не пресилвайте нещата. Възвишеното в човека е главно от дясната му страна, а по-низшето, тъмното в него от лявата му страна. Като видя един човек, мен ме интересува възвишеното, доброто в него и аз гледам от дясната му страна. Когато ти се отвори духовния свят, теб ти става приятно, има с какво да се занимаваш. Ще ви дам едно упражнение когато погледнеш слънцето при изгрев и после се обърнеш гърба към него, да видиш какво става на слънцето. Но, за да може да се успее в това упражнение, най-първо трябва да се пречисти ума, да не се допуща нечиста мисъл, желание или постъпка. За целта трябва предварително да се подготви човек, като се моли вечер, след полунощ, между полунощ и изгрева, а упражнението трябва да се направи при изгрев слънце. Един брат сподели, че усеща в гърдите си едно вътрешно движение, че вижда светли кълба, които се отваряли и от тях излизали светли форми, но понеже не можел да издържи, всичко това се изгубвало. Постепенно ще можете да издържате. И тогава от това светло кълбо ще излезе едно същество и ще ви говори. Така ще влезете в невидимия свят. Началото на развитие на шестото сетиво е развитието на предчувствието. Човек да развива това предчувствие вътре в себе си, да се вслушва в своята интуиция, т.е. да се вслушва в божественото в себе си, в ръководството на духа. Шестото сетиво е вече развитие на един орган, чрез който ще си служи човек за изучаване. И за него онзи свят ще бъде видим, ще го изучава. Всеки да отбелязва кои неща излизат верни в предчувствията му. Къде е разумният свят? Къде са разумните същества? Около вас. Ако очите на човека се отворят, той ще види около себе си много възвишени същества. Свети праведни, добри хора. Той ще види около себе си такъв свят, какъвто никога не си е представял. Какво да направите, за да се отворят очите ви? Преди всичко, най-главното е да влезете в живота на любовта, която отваря очите на човек. Който иска да влезе в живота по-висок от онзи който днес се намира, трябва да приеме любовта. От видимото отиваме към невидимото.